بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين nečega na doživotno korišćenje davanje nečega na doživotno korišćenje ovim podnasnom pod a definicija to je specifična vrsta pokona koji se daje na doživotno korišćenje koji se daje na doživotno korišćenje može koristiti, znači, sa, sa, kao da kaže e amertuke <clears throat> e amertuke dari e u bostani. Koristiti, znači, je, od omra, od, od nešto što je život. Dajem ti ovu, ne znam, kuću ili vrt, dajem ti svoju kuću ili vrt, na doživotno korišćenje. To je dok si god živ. Dajem ti svoju kuću ili vrt na korišćenje dok si živ. Dakle, živ ono je ko me ja Ne kaže dok sam živ. Kaj, dajem ti, ja sam bilal, dajem Hasan, hasane. poklanjam ti svoju kuću da je koristiš dok si živ. Je to jasniji <laughs> ja kažem dok si živ, svakako da ovaj koji poklanja, aha, you, to, da, da poklanjam ti, dajem ti, ovo je moj bostan, ovo je drvo, jevo ti ova trešnja, jabuka kruška, dajem ti dok si dok si živ, auto, nadam koga će ne, ko će koga ne živit A obisno što može koristiti na hrvim 50 godina, ko što je kuća, ko što je vrt, njiva, livada i tako dalje, i šuma koriste sad dok si živ. Pod B, propisanost. Pa nuvi li kažemo, Ha? Umra je uzvorena mura arabskim da da ne kadurs kažemo vakuf asijet tako dalje dođe hibe pokon tako dalje kažemo umra je dozvoljena A što najđe je džajz, ona je šta je do? Omanka vrsta poklona je dozvoljena. Ać znači nije. Ne kažemo da je, ne kažemo da je sunneto, kažemo do dozvoljena je, dozvoljena je. imali smo ovam sunnet, na sunnet li tako, ovdje kažemo propis, o pro, propisi, ovdje šta je donat, da je vrsta poklona dozvoljena. Jer kaže, kaže džabir, kaže džabir, znači, bilježi muslim od džabira, i stavite to dokaz, dokaz je tako, novir je dokaz, bilježi muslim od džabira, Umra koju je dozvolio Allahu poslanik, svakako je dozvolju. Umra koju je dozvolio Allahu poslanik je je ona u kojoj se kaže U kojoj se kaže dajem ti ovo na korišćenje Tebi i tvojim potomcima. Dajem ti ovo na korišćenje. Tebi i tvojim potomcima. Ili dajem ti ovo na korišćenje dok si živ. a onda se data stvar vraća njenom vlasniku znači ja šta ne može naslijediti tako ona se vraća njenom vlasniku U sehadis Sehadis je Ovo Jaibr govori o mrakoj znači ova vrsta poklona koji dozvolio la aoslanih na selam je ona Kaže čovjek kaže dajem tebi tvoj, dajem ti dok si živ jer dajem tebi tvojim potomcima dok si živ, a nakon toga se ona vraća to je ona koju je dozvolio apostolani sa losom. Hadi sekund malo. Dobro, eksman dosi biđeš. Podci. Propisi. U vezi sa umrom Da ne bude i sa umru, na umru Kako se piše, umra ili da la la El umra, umra, znači dugo je umra. Pošto dođe kao dugo, el umra, ali ova je umra, ovako brzo umra. Zato što je el umra tu. Nanimu, uh, piješ elif lam, ein, mim, ra, i imaš na elif maksure. Slavljen je elifon ovako, sličen ja da umra. Dobro, propisi. Pod 1. Ukoliko se prilikom davanja stvari na korišćenje, ukoliko se prilikom davanja kaže, ne bi pisao cijel rečencija, tako? Dajem ti ovu kuću na korišćenje. Dajem ti ovu kuću na korišćenje. Onda se njome ima pravo koristiti onaj je data i postije njega i njegovi potomci. imao pravo koristi onakome data i poslije njega je njegovi potomci. Každe poslani sam na slova Hadijskoj kod Buhari i kod muslima Ala umrali men wajibat lahu umra je onoga kome je data umra je ona kod ga znači stvar data na korišćenje je onoga kome je data ili umra je onomi kome je data tako je umra znači stvar koja je data na korišćenje vel kod nas ima mi nemamo ovik kod nas ne znam možda ima ove pravno stvar koje ima. ima. Sfra... Malo kod nas u, u državi ovakvih vrsta poklona i tako. Mana kak, ha? Da li mane kakav terminološki izraz za oboostvu ovakvih vrsta poklona? Kako zovi? Mita. Mita. Samo nije, nije samo što je stvar koja je data na korišćenje. je stvar. Da, stvar radno korišćenje je onoga kome je data. A kajuš tvojaj automatski tvojim, tvojim potomcima, jel' tako? Isti je slučaj kada kaži dajem ti ovo na doživotno i i za tebe tvojim potomcima. Ima ona što... Ima li dina, ovo i penzija. Može ja. čovjek i djeca poslije kuristi žena i pozivio maliko. Ko? To, na to spada. Penziju može koristiti je... žena, njegova nakon spada. Il ovo, ili Ivan Lidina ovo što prijene? Eee, ne, ne vrena. Onaj... Je... Djetan... Kome je Ivan Lidina... A ti žena, žena može koristiti muževu penziju, ako to je malo veća... Ne, pazi, mi govorimo i... ode, mi govorimo ode se šerijaske strane, šta komedi, kako komedi. Po istu. Zomiješ. Sigurno... Primjera, da li je... <coughs> to kad bude se govorilo o, o, o nasljednom pravu. Čovjek umri, Ima četiri žene. Šta Jedna je zapisana u državu u knjigama. Ove druge su po njihovom zakonu van brače. Dobro ne veze. Međutim kod kad umre i njegovi metak se deli u na četiri njegove žene i djecu, babu, mamu i tako dalje. Međutim pošto država nije zapisana kao, kao njegove žene, ne i ništa prava. I sad umre on i njegova žena ga nasljeđuje. Naravno, ako ima penziju, a da ima penziju, ha? Njegova žena dobila penziju od države. Da rodal ta penzija spada u imeta koji se nasljeđuje ili je to država daje ženi što je on što je bila njegova žena. Значи znači, da li oni ostali primarna žene, i da li djeca i da li roditelji? A da ima samo jednu ženu pa nas, žena dobila penziju. Ali ima roditelja, ima braću, ima šta ja znam, razumiješ. Da li oni imaju pravo na tu penziju ili nemaju? Nije penziju šerijat tako to. Tako da oni ne imaju pravost. <laughs> pa, ne, nije, ne ne lipo... pričamo pričamo pa ne, ne poznate penziju širijatku, kao znamo naj. Tako da oni ne imaju pravost. Ne pričamo o širijatku, pričamo o ovom. Pa ne, ne mislimo u zakonu širijatskom. Država daje ženi hediju penziji. Kako se zove u, u, u našem u zakonu penzija? Šta je onda da ženi? Pa zaradio je čovjek <laughs> u penziju. <laughs> zaradio je čovjek, ali nije žena zaradila. <laughs> Eto da, da joj Onda znači to je širijaske ispraveno što žena ima prenziju. Što je država dala žene zato što je vila muža nekako. Je tudi... I da li to se spada u, u nas pravo ili ne spada? Što se trebalo muži, čer, pošto on presilio, ide i ne želio. Bolja neko uzeti i je pare. Neće država sebi uzmeti. Jer on zaradi, dok je radi, on je sebi ono... Od... Dobro, a što, što, što ne uzma per... majka i otac njegovi? Što se uzme? Znači, ako spada u... E, Oto smo daleko. Dobro. Znači, ako ne, da nekom na hediju njegovim, njegovim potoncima, neće se vratiti nazad sve dok imaju ovoga, potonci smrkle hedija se i poko ne može šta vrat, vratit? Vratit. Vratit. tako? Dobro. dobro kažemo pod 2 kada se kada e, kada umre ona kada umre ona kome je data dat tombrana korištene a vraća se, šta? vraća se vlasniku ili njegovim vraća za na, vlasniku ili njegovim potomcima. Eće to u stvari biti šta nasljedno, jer u stvari vlasništvo oni koji su, koji nasljeđuju, jel tako? Jesu so, pomenuli smo Hadinskoj, u kapitanju bila, jel tako, dokaza propisanost, kažu koliko se kada dajem to na koršenje, dakle si živ, onda se data stvar vraća njenom vlasniku vraćanje njenom vlasniku wallah <tip> walislam walquran waljannah uhib juhafila aliman tarfa arayat as-sunnah